Gaznaren nazioarteko egun, huntaan proposatzen dautzuet e, Facebook aipatzea. Deusi kustekurik gaznarekin badakit, bainan gazna hobi baita jatea aipatzea baino. Facebooken geroa dudan emaiten dute batzuek nik dudak ditut justuki, bainan bau. Mugimendu bat abiatu baita, zure Facebook hori ezabatzeko, hemen laguntza batzu, Cambridge Analytica Emprexaren eskandaluak Sortu duolako mugimendu bat Entzundu kezi zerbait azkenegun hauetan Zer? Xare sozialak Gure datu pertsonalak Erabiltzen ditu gure kontrolateko Shocking, shocking. NSA agentziako langile hoiden Edward Snowdenek errandu bidilantzia kompainia dela Facebook. Analista kanadiakak salatu du Cambridge-ek behoitamak milioi erritaren datuak pilatu zituela Legez Kampo, estatubatuetako 2008-eiko hauteskunde kanpaina joitziste? Ebe, Donald Trumpen hautagaitza babesteko erabiliak izan dira daturiek. Ebe, Bon, Facebook erabiltzailean datu pertsonarak bildu eta saldu. Oke, okay. deletefacebook.com web horria sortu da, hortarako bera kondua ezabatzeko eta iduriz, martxatu da milaka erabiltzailekaien kondua. Ebe ezabatu dute, sare sozialetik. Jakintzazu ez in ensimple iduriz, eh? zuen kondua ezabatzeko. Zure konduaren esarpenetan xartzen mazira horren egiteko, ez ditu zure datuak, kentuko bere sistematik txikitzen ditu beti hor, stokean zure profila indar gabetuko du bainan zure datuak atxikiko ditu zure datu guziak ezabatzeko beste manera batez egin behar da bat kakingaria izaiten albaita eta irratian espikatzeko sustatu puntu eus, webgunean sartzea proposatzen dutzuet hor argik espikatua baita edo inglesez ere delayed uh, facebook.comen Baina no zure testu da be Facebook kondua sai bat ziko, eh, zureak barakigu sigarretat xerradela gure osasunerako bainan, eztain eja, ejetzen gelite, eh? Teste eja ere... Konzertuetan emazteak emaitea taula gainean, bat zuen zati duriz, bizi kizaila da. Eta sare sozialak orain dik bizi baitira, azken ahok, festivalak ditu bazteak berotu ere azken horren hauetan, gazteizko festivalaren afitxa hartu, eka inan iragaiten dena, eta kendu emazterik ez duten talden izenak, Ebe guti gelditzen dira irudian eta afisa kasik utxa agertzen da. Bi egunetako festibala, somaitorenez egiten aliteike, eh? talde dira uda ontako asken ahok eta bakrik lau taldeetan agertzen da emazte bat bederen, eh? Batekin aski da, eh? Hor, estatistiketan txartzeko, pentsa berrogei taldeetatik lau. Bereontairurogeita mar mila euroko dirulaguntza publikoak eskuratzen baititu festivalak gazteizko erriak emanik, Boikoterat deitzen dute hainbat talde feministek. Jakin ez joren urtainadenik salatua izan zera eta festivaleko anantolatzailek ejan zutera kasu egingo zutela ondukuko urtean Aurten zen urte hori.b Irantziapiz hitz eta putzu Laster, gurekin uh, eneko bidegain, uh, itzuli baita, estatu batuetatik, uh, eta han boizen bazuen fakultatean, hainbat uh, kurtso emaiteko, uh, erakaslea baita, gure kronikaria ere, eta, uh, beha, gure gaian gelitu, zazpiak batara arazazpi, sortzigarren provinzian zer diote muga hortaz, hortaz hitz egingo dugu, beraz, zon bai minuturen buruan, kantu hunen ondotik, uh, eta astertero bezala ostiraletan goiz berrin entzutena aldu zuen kantu sohkuntza hemen zuen zaten zuleak euskari ratientzat sohtzen dutena, beraz baialen alfaro zuri hitza bla bla bla kantoarekin burua gaitu manatzen, bla Bla, bla, burua gaitu manatzen, bla, bla, bla, bla, bla. Dena razoinatu, dena iudiatu, dena kritikatu. Dena menperatu, dena manatu, dena Dena kontrolatu nahian manipulatzen gaitu. Beti zerbait erraiteko alageitzeko badun, alageitzeko badun. Burua gaitu manatzen blan, bla, bla burua gaitu manatzen blan, bla. Hame txake batxi, nibaitan ez zinetxi. Indarbidea etxi, Indar etxi autoestima jautxi, gaitasuna guti etxi. Jujamendurigo gorrena, kaskotan ningneri. Errespetu falta hundiena, geienetan ningneri. Geienetan ningneri. Burua gaitumanatzen manatzen bla, bla, bla Burua gaitu bla, bla, bla. Lasak geldi biotzari adi Isiltasunaren aldi Lasaitasun abaledi Mezuak biziaren iturri Horainan indarrantxen dituz Prezentzian bizi Mende erronka Buruko blablari aski Buru ko blawlar yashki Buru manatzen Bla bla bla Buru agaitu manatzen Bla bla bla bla bla Buru manatzen Bla bla bla Burua gaitu manatzen Bla, bla, bla, bla, bla Bla, bla, bla, bla, bla. Maialen alfaro, milesker, zuriemen Goiz behirentzat sohtzen iren kantuak Behi zentzunga jaste ertero Behi zetaputz eman kizunean Kronikariarekin dugu Orain emankizun kizun hontan Zazpiak bat, ala zazpi, galderazko ikurarekin beti, berdin gaur zazpiak bat, ala sortzi ere gehitu behar genuke, neko bide gain, atzalde hon? Atzalde hon. Gaurko kronika, um, berzule bidaia bat, baliatuko betugu itzegiteko, uh, duela...ashte bat, burtsugela behar antzinen, duela ashte bat berdin? Boiz, boys, boizen, nola gara gara, estatu bote eta? Ba, hei boizen, hain boizier eten dute, boizier hainen dugu. Eh, bai, eh, badu aste bat ritzurin izan euskal egirat, eta aste bat pasatu nuen. Eh, ango unia birtxitateko, euskal, eh, euskal eh, adajeko erakasle batzuk antolatu zuten eh, konferentzia, doi ardunaldi batean nuen. Eta, bon, orren, eh, azte bat hartu bat egin behar duen, eta horren ari da, aste bat ezagun nintzen boi zen, eta ango... Euskal diasporaren eta euskal emigrazioari buruzko zenbait mitsaldi intzuten eta tango euskal diasporakgo jenerekin ere egonitzen eta Boitsi hortako ezaguna da, ez? ere nik izen hori do hiri hori beti euskal uh, ba, Ameriketako euskaldunei lotzen dut eskifite. Uh, ba, nik uste dut Boitsi beraz ez dela hiri ezagun bat eta ez guk eskinukela ezagutuko, ez palitze euskal gatic, dut, ez dakit, Europan, e, jendean hitzek, e, ezagutzen duten ere, e, iriori. E, Aundia da? Aundia e, da, biztanlez, ez da enkipia, zen berreunta berreutamak biztanle bizitira, berreunta berreutamak mila, ah. bai, berreunta berreutamak mila biztanle, baina, zentroa bera, tipi da, e, zitu e, laukajika alde batera eta laukajika behitzera gurutzatzen direnak e, baina e, kilometra anitz bat ditu etxe individualez beteak ordoan ez du iri itxurarik nahiz eta azkenean e, biztaneleko kopuru handia izan baina ez du iduri hiri iri zentruan e, e, iri zentrua ez da ustaritze baino anitze zandia goa bai, e, animatuago bai, behar dien animatu txago bai, bainan e, eta ere, ez da New York, eh? Nondik ere. Ordoan, boisez, guk ezagutzen duko Euskal legian, hain xuxen Euskal leku importantenetako bat delakotz, eta anegiten delakotz, bozturtetarik behin Euskal diasporaren beste omdi bat, estatu batuetan, eta hango hau zapesa, Euskalduna delakotz, hango Euskalduna, han sortua den Euskalduna, denbora batez, zen, hiriburu e, bakarra ausapesz euskalduna zuen hiriburu bakarra e, zela boixe eta orai mm. zorionez e, badira gehiago bere denbora batez e, boixekoa zen e, ausapesz e, euskalduna zuen hiriburu bakarra eta beraz e, boixek izan du beti e, lotura euskaldia Ez da e, euskaldunak e, joan ziren leku bakarra boixera berezikik bizkaitarrak joan ziren Pardon, boixen bizkaitak komunitatea edo bizkaitaren ondorengo belaunaldiak importanteak dira. Baina e, biztan da euskaldunak badira negadan ere, boixetik e, aski urbil. Fan, boixe da aidahoko estatua, eh? E, justu boixeko aidahoko bueno, estatuaren e, mendebaldean da e, Seattle eta hori dituen estatua, Washington uste dut. Mm eta hegoaldean eh, nepada. Eta nebadaren hegoaldean e, da California. E, Hogan pista na Californiarekin beres ekipa galdean California e, lotzen dugu, diaspora lotzen dugu Californiarekin. E, Baian Boisek badu, bai bo, baita berez, espaita ez ezaguna, beraz ezaguna izaitekoa jazuin bat da euskal e, komunitatea ta funtsian Boisek berak e, bere leku importanteenetako bat du boi, hango euskal e, Basque Block deitzen den astira, eh e, Metra, eh? behoita marg metrako kajika bat da, zein maite, eraikin badira, zein maite ostatu, Euskal Ostatuak, museoa, Euskal Etxea eta Trinketa, ez ezkerpareta, eh, baditu, eta hori da. Baina emaiten dio Boixeri bere ezta baka, ezta identitate ikug baka herra, ja, eh? Euskal eh, Zera, baina Boixen... Jaiten baldin bauzu nungotan jaziren, eta jaiten baduzu bazk, badakite e, zehktaz mm. ari ziren behitzeleko batzutan, e, itxasoz bestaldean, bazke jaiten bauzu, ez dakite, da zer den ere. Eta uh, diaspora hori, Euskaldun horiek, haien eh, burua amerikano edo estatu batuak ah, gixara aurkezten dute, euskaldun gisa eta kasu egtan... Euskalduna ez dakit e, iparraegoa dibides e, des berdin zenditzen dituzte edo nola Bai, ba bon, ni ikuste dut badela gisa guzitako jendea. E, euskal diaspora hortan edo diasporaren ondoko belaunaldietan bada gisa guzitako jendea. Asteko amerikanoak bai, garbi dira amerikanoak e, euskal etxean emandezagun ikurjinaren ondoan beti bada e, Ameriketako festatu batutako bandera. E, Boi izen izan nintzen duela amahiru gute eta orduan ok e, Euskal besteaktan ere bon, dantza, dantza egiten dutelarik ere, hoi bakit dantza hori egin zutenlarik e, Ameriketako banderarekin egin zuten. No? Aski mm. berezia da ikusteko hori. Mm -hmm. e, beraz Amerikako bai banderak, bai e, himnoak eta inportantzia handia dute e, o komunitateabonana, bueno, azken amerikanoak dira eta eh, amerikanoak dira soktzez,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 Ameriketako eskaldunetan, e, nik uste bat dela politiko kire denetarik, e, demokratak zagutu ditut, E, Ofrango ezkerrekoak direnak zagutu ditut, behinan baita ere, e, argitagarbi eran ezpadut ere, bertze batzuk ezanik, bueno, hau Trumpen e, aldekoa da, erotik, eta mm -hmm. ezan behar da, haidagoako estatua, ez boise iria bera, baina Aydarho bera, biziki republikanua dela. Dago duan, e, bueno, are da, ahi-ahi e, ere ez da deus, ezan edut ikusten dugularik. Historiko kiere Eusskagian e, ze alderdi diren e, hauteskundeak irabazten dituztenak, eh, bai, e, baxe Nafa joan eman dezagun eh, Nafajoan, Eta baita ere, Bizkaian, Gipuzkoan araban, Gipuzkoan beharagutisago, eskuinak irabazten du. E, hemen egpeek, historikoki, hemen beti egpeeken lujaldea izan da, eta odoan, enaiz, hain behitzea gitzen, baita ere, itxasoz bertaldean ere, eskuineko jendea izaitea. Bai, ez euskaldunak direlako, denak berdin pentsatzen dugula. Hori da. Eta gero, e, bertzekaldera galdera, e, euskal egiari buruz ez, hori, oh, ez zuetaalhal zerbait ez dute ik sakonki bakariko ge inpresio batzu eta jende batzukin mintztta ekartzen dut hori, orduan badira batzu... E, Bueno, an, ez da, eh, markatzen hain behitze, eh, guk eh, hain markatua dugun eh, zatik administratibo hori egoalde ipakalde edo ea ena fakoa, han eh, eh, itzaldietan berean eta itzaldietan euskal erritik zen eh, jendeak eh, bat ziren, oan gaiak ziren eh, euskal emigrazioa, euskal emigraziotik eh, sortu ziren idazleak eta hola, ta, bon, or, eh, bizkaitak batek berdin aipatzen zuen eh, donimane garazi natural-naturalki horretzen gehiago eh, hain markatua eh, zatik orrita. Hango euskaldunek ere anitzen ez dute eh markatzen hain bezke haintzat e, eh ba, izan edo edo batxena fejokoa, dona fejokoa, bon, e, dena da, Euskal Edo Siberoa, dena da, Euskal Eribera, eta nik uste dut, e, han, hain hitz ez dela, e, guk hain e, markatuak dugun e, muga hori, edo muga horiek e, lausoagoak direla. E, azteko, estatu batuetatik begiratuta hau Europa da, ez da, hmm, edo España, bai, eh? Azkena, hori nabirar, da, eh? orduan eh, haiek amerikanoak baldin ba dira, E, menduten lotura da e, euskalegiarekin eta gero gaineratekoa da Europa. Hogek ez du ezan ala ere ez dut idealizatu nahi, ez dut idealizatu nahi zeren eta egia da hogen behi eren zundut e, izan dira Euskal euskaletxetan edo euskalelkahtetan edo ba e, desadoztasunak e, eta bereziki ipagaldeko mm. eta egoaldeko diasporen artean eta hogek Bereziki frankismo denboran, e, oita masieko garraren notik eksiliatu ziren anitz, haiek politikoak ziren, exiliatu politikoak ziren, eta orduan duan bazten kontzientzia politiko bat, eta lagikapen bat, eta aldiz, aintzinetik, ain e, ipakaldetik joan zen belaun aldia, etzen bate politikoa. Eta hor, izan moment ziren zenbait bere isketa ez. Mm. E, hori egia da, eta gero egia da, batzutan bitxikiriak, eh, ango euskal idazle doh lehkari batzuek, eh, Idatzi izan dute, e, bon, gu frantziati joanak eta hola, naiz eta Euskaraz, e, idatzi, tamentuz frantzeseik ere, kasi etz, bate etzekite, eno deus ez da aingarbi, baina nek atera dudan impresioa la ere, handik Euskalegia Herria ez dela guk zatitzen dugun bezain zatitua, horiekola horiekola e, eki da Euskoiagolark egiten duela sekulako lana e, lana hitz bate jaiteko bene inda handdia egiten duela, er, bere eragina e, handia izaiteko euskal etxetan edo hango Euskal elkartetan e, bat dirru laguntzen bidez, bere ziiki, Eta, bon, horrek padu, bere eragina ere, nun, Eusko Jagularitza bihurtzen den e, Ameriketako diasporan, Euskalegiaren ordezkari. Eta, bakatu, baina nik uste dut... Euskal Herriaren ordezkarik, euskal eskola oraritza bezen bat badela Nafjoko gobernua edo ipar euskalegian orai hartetzen e, erakunderik, menan ipar euskalerriko dozen elkarte, eh, egiko etxe edo orain egilkakoa ere berdin berdin da Euskal Herriaren ordezkarik. Orduan, eh, bon, diru gehiagotu du ezkoia oraritzak, menan, e, bon, e, hori ikusten da man mandezagon Boiseko euskaletxean bada urkulluren arrazki bat. Sagatiko urkulluren arrazki bat. Bon, Lehen dakaria delako. Hori da, bera, usue bakko xerea izaiten altzen. Um, ala ere, immigrazioa euskaldunena ameriketara eta aspaldiko kontua da. Orten beti aipatzen dugu euskaldi aspora, euskaldunak direla, euskal egiaren parte direla ere. Baina, bazuk ere ganduzu, Lenik amerikanoak dira. Orten zeinetan euskaldun hori... Be, irudikatzen alda edo atxikitzen alda ere identitate hori du? E, egia da, badutela e, atxikimendua handi bat e, Euskal Lehiari begira bon, bada e, emigratu bela hundaldi bat e, azkenoko jurtetan joan dena badira, halako batzu edo e. bon, guti, guti bon, es, es, badira Eta bertzek, e, bertzek dituzte aitamak edo aita txia matxiak e, emigratu zutenak, eta badute a, atxikimendu haundi bat interesa, adibidez bat ikusi ginuen mutiko gazte bat, e, Nikola pentsatuko nuen, e, batxena fauko mutiko bat zela hara joan abizitzera, eta ez e, bizkaitak baten e, semea edo semea zen, Euskara ikasi zuen han, mm -hmm. e, ango ango euskaltegian edo ikasi zuen euskara, untsa ikasi ere, inglese e, edo amerikanoa zentuarekin, benen ikasi zuen. Plaz badira euskara ikasi dutenak, badira euskara etxetik, e, han berean etxetik ikasi dutenak ere, baina badira aitamek e, transmititu egitenak eta horrei ez dakitenak edo guti dakitenak. Badira bertze batzu, han ikasi ez zutenak, baina euskalegean egonaldi batzuk eginik, e, ikasi dutenak zerbait. Benachikimendua euskarari buruz euskal o, kulturari buruz eta bada ez berba guk e, ulertzen dugun zentsu berean kultura berba folklorikoa goa da haiek e, bizi duten e, manera kultura maila folkloriko batez bizi dute baina eh bon gauhegun, e, komunikazio teknologiaiek eh e, bon, e, zuzenean sigi dezakete hemen gertatzen dena eta hemen sortzen den kultura musika E, gaztek bedaren hori e, e, segi dezakete. Ordoan, sortziak bat eramarkulitaike, surustez? Sortzi garen provintzia da, diaspora hori? Hala egeiten da, egeiten da. E, dena den, e, ez dakit sortziak bat erraten aldugun zen, behitze bada, gana diaspora, diaspora da, eta bo, lotura hori bada, baina muina azkenean e, Euskal-legia euskal-legia sendo baldin bada eta batua baldin bada, diaspora hori ere eh, ikmoago izanen da, bere euskaltasunean, txatzen dut azkenean, e, e, lotura hori hogek mehkatzen duela, euskal-legia desakek baledi edo ezpalitz eh, batua, edo ezpalitz, eh, euskaldunak gehiago, txatzen dut, euskal-diaspora ere egeperiorik Galdi liteke lan. Edo rekina, buka tuko gaurra, saspi arra tala saspi, lal errekin gira, Eneko ko bide gain miresker izan untxa. Ba miresker Eta marminuturen buruan justuki, be Euskal Herritik aterako gira ere, Bretainako bide hartuz, e, Zadean, Notre Dame Delandean, e, hasteuntan brigada bat antolatu baitute, segituz dolaza maiturteko elkarlan eta trukaketa hori, han bertan ambazada, ari dira eraikin handi bat, e, eraikitzen, Euskaldun batzu bertan direla eta, baliatuko dugu berazpundu bat egiteko ere, aktualitatea urte egin zuen dam delandetaz, iñaki etxeleko izango da gurekilan handik. Bosterdiak, mentu zeuskal irratietan berriak zurekin bernaet gaina. Atxaleon, mila musikari taulen gainean desafio hori bete nahi dute Euskal irratiek eta untxa abiatua da Esker Mila proiektoko lehen entzuteak eginen dira larun bat kanbon, mila musikari elkartuak Euskal Rokeko jameka kantumitiko emaiteko, bere ala du euntabehoita mar izen emaite badira jada, Facebooken bidez, izen emaitea gelditu behar izan ditugu, api. Milaren lehenetiguiti webgune berriana hartuko ditugu isenak esker maratsomila.eus. Frantziako gobernuak egin nahi dituen erreformak kezkatzen ofizialeen gambaretako langileak privatizatzea aipatzen eta horrekin batera postu galtzei riskoa. Horen bateko lan ustea egindute berrogoi bat langilek eta baionako ofizialeen gamberaren kanpoan egondira lan uste hau lehen deia darbat dela errandute grebalariek. Ahate gripa eritasuna, pasatu abalimada ere, justiziak oraino segitzen, Pampi Sainte-Marie eta Jamichel Beho, ELB-kokideak, baionako jendarmediara deituak ziren atxalde juntan, bidasuneko kubuar de la biduz, ahate tipi jaskuntzaren aferan, galdezketatuak izaiteko, ez bat ezbesteak ez diete galder hirdetxi, eta oren bat pasaren burian atera dira jendarmeliatik, gauzak usaiakorat itzuri dire justiziak tematzetik gelditu beharduela dio e elbek. Bayonako genepi elkarteak presondegien udaberria abiatuko dubiak orzirale arte presondegien egoeraz informazio gaualdiak gaualdiak proposatuz, jenepi elkartea ikasle elkarte bat da presondegien gaia diendarterat ekartzen duena, bainan presoer klaseak eta animazioak proposatzen dizkiede, bainan talde bat muntatu behi da, bainan estute hono presondegian sartzeko bainmenik, presondegien udabehiaren lehenitzordua, biarratseko sorzionetan izanen da bainanako sizpa gaztetxean. Baina Yuchi mandoka do kan Charles Bidege erhatz hitzaekin zen zaiki. Erratz jatsa isuzki imilitza etaro Egin Carmen 10 mintegi antroologgaik ez, baizik eta jaen ordez Josebe ituri hotz nula ote ha mentian gerenmentitian mazte potjoluak idealak eta ohai kolte bat bezain mehe dienak dien. Argaltasunaren irudi hori Marilyn Monroebera Ga lodiak izango litzatekez, gure ereduetan. Gotzon barandiaranikez aste juntan baizik eta hain ordez miel mari elosegi naturzalia bidebazteretan apuak ikusten dutugu otoez lehertuik, otoentako ez oto palimadie defentsaik beste kabalentako bai hatik. Zuk zirik atzen baizu zapobat, makil batekin edo buelta maizema jozu edo ikusikoz unola botatzen duen izerdi txuri bat. mandoka aste hartez lauetan, hastizkenez zazpitan. Hitzu Petsero saioa euskaligatietan Asteuntako Petseroa Horregatik baldin bada, emakume bat kentzea erabaki zuelako baldin bada gulortu bat duzun bezala arritzan naiz Petsero saioa hostiralez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zortziaketa goietan igandez eguerdieka Adi, musika eman gizuna... Batarik musika ere... Eh. Asteaketan gaueko bediratzietan... Gurdabe dabor, ön aku... Larun bat gauean ameketan... Kiterat, aponkzionel, no materiol... Eta igande haratsetan ere, zazpietan... Bai, hori bai... E -sí! Adi eman gizuna... E -sí! Eta Pampi justuki gurekin izango da seiak aintzino jogei bat minun buruan, gauzko emanki zunean ze talde zutenko den aipatzeko azinata bat. hiteta hitetaeta hiteta potki hitzeeta hitzeeta hitzeeta pot. Eta prentxan tenore untan gai nagusi Katalunia, berriz lehen gaietan agertzen da egunero berrian, bere xail berezia gainean ezartzen du, eta titulua beraz ordu honetan manifestaziora deitu dute haentzek, omniumek, urretek eta komisionez obrerazek apirilaren ama bosterako. Presondegian diren ordezkari eta egeferente independentistak aska ditzatela eskatzeko mobilizazioa izango da, daitzatela eskatzeko mobilizazioa izango da, ileek demokrazia eta elkarbizitzak gunea plataforma sortu dute Kataluniako erakundeen eta eskubide zibil eta politikoen defentsarko beste tituluetan Katalunian beraz baliteke baitekeez tradizioeskaria ukatzea Pux Demont galdekatu duen epailearen er janetan uh, hau ere argian uh, nagusi den gaia eta zuzenean txigitzen du Katalunirena Pux Demont presoonegira bidali du epaileak es tradizio eskaia era erabaki bitartean. Kataluniara begirakoa berrieguna Iruinan ere hori berria eta bestalde uh, Alemaniari begira ere jaris Puig de Montia Chiloa ematearen alde akertu da Alemaniako Der Spiegel egunkaria. beste gaietan berrian augekonduak eta titulu hau Espainiak hausitara jo nahi du jaurlaritzako soldata igoeraren aurka. Eusko Lege Biltzara konartutako 2000 eta emezortzigaren urteko augekondu legearen Kontra, elegitea jarriko duela iragarri dio, Madrilek, urkuluren gobernuari jaurlaritzak bere eskumenak gainditu dituela argutiatu du. Eta Valentzia uziko epaiketa atzeratu dute, ausipetun agusiaren osasunara zuen ondorio, zementik sei hilabetera berri zaztertuko dute, Mariano Camio, Getariako, osapez uh, oiaren egoera Gipuzkoako Getaria Apirilaren lauean ean hastekoa zen Valentzia gamushikoa eraikitzeko orduan gertatutako ustezko irregulartasun eta delituen epaiketa Euskal hirigune elkargoko langileak grebara deitu ditu CGTek, hau Ipar Euskal Herriko itzan da titulu nagusi, ostira luntan lan ustera deitu ditu langileak, janjone etxegarai, lehen dakariarekin itzordua eskatzen dute, hainbat aldar ikapennen berri emaitekoa. Argian, eman kizuna estapenen ere ipatzen nuen, asegea eragindu, sarean, azkena jokeko emakumen presentzia eskazak, gazte izan kainan eragaiten den joek festivalean behogei talde ari dira eta behogei horietarik lau taldeetan bakarrik dira emazteak agertzen edo emazte bat bederen artikuloa beraz hor eta bestalde matxismoa xailan titulu hau sufritzen ari diren matxismoa saratu dute brasilgo emaz kumezko kirol kasetariek bideo batean agertzen da eta traula bat ere atera dute kanpaina hortan emaz kumeak gara, profesionalak eta bakean lan egin nahi dugu irrespetua eskatzen dugu alaz erdioten bideoan uh, kirol kasetari brasildarek haien uh, lanean sufritzen duten seksu jazarpe salatzea xede dute bideoak eta bideoan ere iruditan agertzen den bezala. Jan, aurkituko duzuena. Gazeta. euen Pux de Montere titulu nagusian lehen ez dut taipatu hainan es tradizio eskaerari buruzko zalantzak a gerian hau da titua eta horren ondoan defendatu dituzten laguntzak atxikiko dituzten laborariek astelenean laborantza ministeritzak Frantziakoak aierazi du lage eta alhapideen laguntzak ez dituela a apalduko azkenean. Laborariak ere media bazken nagusi, bainan beste titulu hau. Eel bekoak berriz ere mutu komisialde gian. Berrietan haipatzen ginuen bezala. Berriz ere Pampi Cento Mari, Eel beko idazkaria eta Jamichel Bero sindikatuko kidea. Konbokatuak uh, ziren, bi hor... Eh, Bidasunen egin zuten mobilizazioaren ondotik eta bihiek ezestatu dute jendarmen galderer erantzutei. Neskatoak edo eta frankizmoko eksiliatuak ere media bazkena ipagai dokumentala baionan edatu zuten emazte hauen e, begeroaz eta bizitzaz artikulu eta erreportai bat beraz media bazkena. Eta zudeztekin bukatzeko fiche ez famatu hori. Eduard Filipek uh, be eskuinaren ez ezagutza salatu du Iduriz Frantziako asambla dan. Hau da atenoreuntako gaina gusi zudezten eta bayonako sailean. Meteoa noizko edo noiz gelituko da euri hori. Euri modarikatu ere gaitzen zuten tituluan. Hauzen eberaz aipatzekoa prentxan tenore untan, oren laur den bat barane gurekin izango da pampi merkapide adi aipatzeko baina momentuz komitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin oskal irratietan. Zad, del delkartasun eta topaketa eta brigada berriz ere, Notre Dame delanden da, marxoaren hogeita lautik emanazen itzordua, ta hori aste bat entzat, Euskal Herria sadista, EHZ-etatika biatu eta dinamika oso bat osatu da, sadetik eta Euskal Herriko gune auto-gestionatuen ge, auto artean, Uh, urte astapenean, franziako gobernoa konfirmatu du, haide porturik etzela izango, azkenean Notre-Dame-Delanden, baina uh, bertan diren biztan ere, goeroa kolokanda beti. Gurekin, bre, brigada ortako kide den, inaki etxeleku, achalde Baitaz hurri de, tarte hon? Eta zu, han, baitzira orazken ama bostegun hauetan. Uh, berdin aktualitateko gai horrekin uh, bihitz, eritaren garaipen bat izan da, jamarnaka urteko borruka baten emaitza, ireportu proiektu oztopatzea. Zadeko biztan lek, hori nola bizitzen dute berri hori? Arrasongi, arrasongi, ospakizuna hundia izan zen, <coughs> historikoa izan baita. Bekan gertatzen baiti da, hein hortako proiektuen kontra altsatzen diren mugimenduek holako e, garaipen bat e, erdi estean. Eta lorturik e, sekulako, sekulako poza eta boskariua ukantzuten. Gero, e, fite freskatu dira buruak, zenta gobernoaren mehatxua etorri baita, ekan nahi baitu. E, Boroka hortan eta guneunen salbatzeko engaiatu diren Gende okupatzaileen kontra. E, Oldartzeko azmoltan baita iduriz gobernua kanporatzeko. Eta mehatxua horbiltzen ari da. Egan baitzien e, negua pa hastuta beharko zutela okupatzailek okupatza beren baitarik joan. Eta ezpa ziren beren baitarik joa eiten. Ba, e, Girentzirela kanporatzerat mehatxua horbiltzen ari da. E, Markxoainoitea mekako egan baitzute. Eta pixkat hortan dira hoai hemingo jendiak hori buruzko estatzen eta argangura horrekin uh, buru nolazto it. Uh eh, -huh. uh, ordan bertakoen bertako, uh, bertako bistan lentzat ezta segurtatua, ba ziren proiektu ideiak proposamenak, pizka de la arzaken manera, adibidez, ola koak aktualitatean irabeti? Well, jakin behar da, badirila mota desberdinetako jendiak hemen, ba Laborari historikoak eikutu zutenak benzik erossitzen beren lrak eta etaldiak eta bobokatu direnak protorren kontra, Ordian horiek untsoraz leearen arabera balukete baiimena segitzeko beren luretan mm -hmm. eta gero badira onartu zutenak den ziren sosa eta sosoren truke, truke joaitia truke eta aldi berian beriz E, agamda batzen bidez e, lurren baliatzeko eta partez e, lur horiek dira okupatuak horik, e, eta horiek sosial txaturik onarturik honarturik ezpaitzuten e, zuzena kausitzen hemen e, borogatzailek horiek partez okupatzen dituztenak e, beraz delako laborari horiek e, sosial onarturik badira dira nahi, nahi, nahi dutenak eta hor ez bateri argi e, estadua ere nola jokatuko den e, hori erbegira Eta gero badira okupatzaileak eta okupatzailetan ere badira egoera askilifentak. Hemen baitira laboantxan plantatuak direnak anitzurte hotan, naiz eta okupatuluak, laboantxa bide batean, batzu ere emezan deklaratuak, kompatsione. E beren uh, ekohistenak osatzen dituztenak, beraz hori estatuak garaki arrasungi, eta bateriak gih horiekin ere noran jokatuko den, ta badira beste okupatzaileak, etxe bat eraikirik edo edo echola batera dutenak eta aldibidean proiektu anitz e, bideratu dituztenak, eta hor berla penchatu alare hemen, de compassioner badire la bibola indieria, zaben gune okupatuan. Kogia egiten duena zat guztiarentzat eta kanpo Kampoko entzat ere, e, ogia iten duena, beltza iten dutena, hirin e, ehotegi bat bada, hirina hemenberian eginik, e, bada ahotz bat edo ahostegi bat, surgintzan ere animaleko proiektua bada muntaturik hemen, e, eraikuntzan sekulako jarkitatea e, ukoan baitute eta egin baitute hemen, E, Tresnerea mailan ere bizika inzinatuak direnaka, eta eraikuntza proiektu inportanteak badira, bidiratuak direnaka, hemen berian eta hemen kanpo ere,ho e, eskola bat bada, irati bat bada e, e, musika grabatzeko estudio bat, Ani gauza da dira, gune desberdinetan antolatuak direnaka. ba harttasunez e, zadeko guztientzat eta baita ere kanpoari begira, eta ho ta batere argi, batzuekin eta bestekin nola jokatuko den estatua. Mm -hmm. Hiri bat azkenean edo erri bat uh, sortu da, uh, ba, okupatzearen ondotik eta borroka horren ondotik uh, beste erri bat sortu da, ta errandu zumezara, biziak segitzen du, asken eran eta mehatxua orden, kanporaketarena ambasada da hitzen den egoitza baten eraikitzen ari izalete ere, han, hastuntako brigada ere ortik doa, nazioarteko etxola intergalaktikoa, ordoan, zer da eraikin sí. ordena elburua? Ba, elburua da, berian izaitia gune bat, aski haundia, jende hitzen errezibitzeko gaitasuna izanen duena, eta mundu mailako herri borroken leku bat izanen ditakena. Egan nahi baitu, ba, haniz gauza dizenten di ere izan diten konferentziak, bilkura haundiak, formakuntza leku bat, sukalde e bat izaren du, beraz apairu haundien egiteko. Hala, funtzio hainitzetako eraikin baten egitea da helburioa, e aski haundia dena, e dotzen arat metra luze, hamar metra largo, eta... Kortana egira, joan den Uda nabiatu zen, esantier hau, e, jakinbeagla honen heramaiteko e, zaden berian den jakitate jakindurian anitz baliatu dela. Konpatsione, eguga, e, egugezko egitura bat baita, surta teguzia, eguga zadetik heldu da. Zadeko oianetik, hemen berian e, mostuak, taulak eginak, e, surta muntatia eta eltsatia, teilatia ere, e, E, isolazio guzia, eta hortan haigira horren txegitzen, joan den hudean latsutik ezagitzen, teilatua jarri zen, isolaturik, eta hor gari gira pareten egiten, konpazio, ne, lastoz, lastozko paletak, pa, paretak, gizuztatu eher direnak, eta gero bustinarekin ere emokatuko direnak, hala, e, emengo jakitatearekin parada baitugu ere menturaz ofizio horietan <coughs> haintrebe do jakitun ez girenek ere e, gauza horien ikasteko, eta molde paregabe bat ere jendiaren ezagutzeko, zenta hor, hor goi bat lagun bagira egun uziz xantirean ibiltzen giren naka, hor bat dira ego eta ipar euskal erritik ginaka, bretain, bretainiatik zadeko jende batzu, baita ere pasaiako diren naka, eta entzunbaitute horren berri, eta nahi izan baitute parte hartu, Beraz zor ere da, elkar ezagutzeko eh, parada ezin hobea, duda egabe eta zadeko jendearekin ere egoitean ahiz eta zadekuek eh, baduten ere beste arranguradik guai uh, mehatxu hori dela kauta. Mm -hmm. Bait justuki mehatxu hori kontutan harturik ere, han da, eraikitzen, segitzen duzu. Ba, badu gabe eta nolazpait za den den ispirituan sartzen uh, den gauza uh, bat da. Konpazione, heldu den api lehenian, deituak dira zadeko sustengu talde eguziak, eskoalde e, guzietarik e, etortzen direnak, eta hor egun oso batez e, izanen dira hamarnaka xantiek, zat guzian, e, segitzeko eraikitzen, segitzeko guneen garatzen, eta erakusteko egotu nahi dutela hemen, eta hemen nahi dutela segitu, hemen e, badela bizi bat sutik dena, eta bizi horrek segitu behar dela. Bestek izan ere, apigilain zazpita sortzian, e, izanen dira sustengu komite desberdinak ere deituak, lan horretan segitzeko, Eta anbazadara horretan sartzen da, anbazada ere egina da, ba, ba, proiektu horrek bere egoak hemen, eta gero bat izan dezan zaden, izan dadin gune hori eh, ere zebitzeko gaitasunadien leku bat, eta baita ere emengo jendek, zadeko jendek, baliatzeko gizan izan dezaten leku hori. Uh, Dula bispa iru urte, abiatu zen, uh, euskalduan eta azadisten arteko trukaketa hori, holako uh, elkarlanak, holako uh, trukaketak uh, zertarako? Frango, aberazgarriak baitira, Eskal Herriazuzenean festivalarekin abiatu zen uh, lehenbizikoa gemana, zadeko jendiak ukambaitzen gomita ere Eskal Herriazuzenean festivalaren karietarat hemen go dinamikaren berri zabatzeko, okupazioarena, autogestioarena. Auto Eta hor sortu da harreman bat, uh, harreman azkarra. Eta hortik ere zadekoek ikusi baitute euskalriko realitatea zer zen. Euskalri gantzer egiten zen, zer dinamika motaba zen. Horretan ere intertsaturik agertu dira. Eta harreman horrekin segitzeko nahiarekin. Gerostik ere uh, gazteizko errekale hor hauzo okupatu kojendeekin harremana sortu da. Eta ere tiren erak, errekale horrekoak eta ditekoak dira berriz ere ambazodaren txantiekuntat asteuntan berian. Eta hor nahi ere, holako adiskidantza bat, edo senidetze bat egin birazkatze bat gilekoen artean. Eta segitzen du naturalki, agreman hori sortu da naturalki, eta bartak bestearen duen interesaren haritik horretan segitzeko. Um, ala ere, galeraino bat, or, uh, ikusi dira artikuluainitz, uh, francese da bideetan, zada Zertan den eta erdiko bide famatu hori berrizideki dela eta uh, nola pasatzen da hor uh, aldaketa hori bideetan adibidez edo azkenian uh, zadean berriz diendea sartzen dela, etzena sartzen gehiago edo nola pasatzen da or. O, bidea ez dute hori no arrax uh, kompondia, departamentoa da edurizari obretan. Yakimeer da bideoren bi puntetan, badilela, jan eh, armak handan eh, ahondian, hiria erteko. Mm. Uh, erteko, sei uh, edo zazpi furgon egun osoan eta uh, gauaz ere egoizetirenak hor. Zaintzen tabar andan, biztaldena ere hain komunikazio uh, komunikazio motabat dela, uh, mehatxuaren berri emaiteko egun ziz, txekulana antziaga. Anzia balute hemengoek eta egitekoa denaren mentura ere erakusteko haintzig e, Bon, hori da. Bide hori ez da agas bukatua eta, eta gero giro aldetik tensuneak badira baita beldu gori esezpultsoaren beldu gori, eta eta ba beti izan baita ere eztabadaleku bat hau, e, de bere iritzia emaite maiitute. Bistan dena badirela ez ere nola jokatu behar ben, nola prestatu behar ben, eta bizka bat horretan da, girua. Bon, dena den beraz aste honetan, hor uh, azadaren baitan uh, Euskaldunak izango dira, trukak eta aste bat ere or, antolatu da, itzaldiak eta badira, esan eski? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori antolatu haizan baita, eh, eskualeriko eta bretainiako eh, bai zaden sustengu taldean, eta baita ere bretainiako... Eh, herri askapen mugimenduko uh, jendeik da. Araberan erpentsatu horregin entziren konferentziak. Konpatsione osteon uh, arratsuntan berian uh, Breta-Iniar mugimenduko kideak, ginen dira haipatzerat uh, breta aldeko mugimenduaren historian, uh, uh, fasismoaren kontra, fasismoarekin eta fasismoaren kontra izan diren um, Mogimendoi buruz, pundu bat egiteko, eta eakusteko ere zertan diren Mogimendu desberdinak. Eta hostira lagatzean, eh, Josep Alvarez, eturiko eskualeritik. Beraz, eh, eskualeriko heri, Mogimenduko eta desuendzia sareko kidea. Eta hor, pundu bat egin hendu eh, Josepak. E, bereziki Espainiol estatan errepresio mailan plantan eman diren neugi desberdinei buruz eta izan diren e, jazarpen mota desberdinak azken urte hauetan aipatuko dauzkigu, Jore hemengo jendeak ikus dezan e, bezertan den, Euku Herriko dinamika dessolintziasare hori eta baita ere errepresioa nola erortzen den eta nola jasa duten militante handana bateek besteak beste mozalde hitu uh, legez amatu horrekin. Uh -huh. Notro dam delandetik, beraz, inaki etxe leku gurekin, uh, zadetik, orduan atxalde untako, uh, zer duzulana? Hordian, meher dugu segitu uh, lasto, lastoaren bauzatzen, uh -huh. baita lan egetxa, uh, tingitik jarri behar baitida, segitzen dugu ere uh, zurezko egituren jartzen, anitz berinezko lehiota ezagri behar baititugu. Hara, eta aldi binean ere, haigira lugaren uh, zidatzen urpasabideen egiteko, orden ikusten duzu, uh, egira gira batean ehatzen. <laughs> Bontxa. Habe, mile esker eta bestaldi arte horien? Eza joik. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Adi, musika eman gizuna... Bakari, musika ere... Asteaketan gaueko behin datzietan... Gurdabe dabor, honak... Larun bat gauean ameketan... Gizherat, aponkzionel, no materiel... Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai... Ezi? Adi, eman gizuna... Isi! Bakarik musika ona, charia, dieman kizunen, pampi, mirkapidea, chaldon. Olida, chaldon alantza. Segur? Musika ona bakarik? Ba. Ba? Bordon. Serretzulen duk. Ba, ez zuzen amaitatuko, ez. Ez inda den amaitatu. Ez? Ez. Horten, <laughs> Juancho Scalari. Ba, gizian orden? Zona, nort da hori. E, Nafarroko da, eskalariak eta ari zen, aztapen batean, no. eta gero, zizio e, hori, besketa hori izan zerarik segitu zuen bere aldetikunek. Eta jo, bendeta abestek sortu zuten. Mm, like. e, diska berri bat egin du, siroka ere berri zinda. E, bai, eta indertzu, eh? Jakizazu, bai? Jakizazu. Bai, interesgarriak. Ah. Manez eta kobreak hori badakiko Aipatu dugu deia yeah. uh, Terribizkarri den proiektu berria Killers, taldea, bardozekoak Berriz indirare Diaz ah, bai urte unharian diska bat Plazaratu baitute Barakizioz unhargarena un den Untsak onatu bat dimadut Ogoita lau diska bat Dituzte wow. eginik Gai ah, bai. DVD ouais, Zuzenekoak barne eh, Bena alaikea, ah, haski ah, harri zak Harri gariada national erporteren zurendugu. Eh le rhum arcasia dubstep euh, moshikalia da pariche quoi? Eh and Spanks, euh, en en the Gara ian, mm. ebe horgo bateria doilea eta gitarra pala doileak dute proiektu behi hau egin, ah. musikala, biski onak dira. Eh. Mm -hmm. e Wilhaven, hau da, uh, akkort alde bat, uh, piskat deftontzen um, uh, kopia bat edo, Hain ginezak e, indar txoa go, eh? Hala, horiek, eta 2-bamix eta de dok uh, zadetik behin nuen Iñaki, horaitan. 2-bamixak, oui? edo nahazten ditu, holako borroken uh, uh, manifestalietan hartu xo inuak eta holako asketak egiten ditu. Eta hori izka berri bat egin dut jok dok talearekin, hauek... Nogua dira? Uh, Paristarra da, 2 Eta do jok aldiz, uh, uagadugun izan ziren dela hiru urte berendiskak rabatzen eta holako nahasketa bat egin dute, bien artean. Usu parte katzen baitzituzten esenak eta haukitorik telekarratzen alda gainera beti edo bamiksak egiten dituen languziak telekarratzen aldira urririk bere webgunetik. Ados! Ados! Deklak, da de hitzen da kantu hau, harre gozzenak <laughs> egituak hartzeko izan nuntza pampi. Adi! Artze, adi. Mix, eta jok hemen elkarlanean asahi adi emankizunean gaueko behatietatik entzina Euskalli ratietan eta izango da gure azken kantua emankizun ontako gaurko, biak bostak tasiak artean ergartzen gira berriz susaian bezala eta agian marko marazkilaria gurekin izango da hastezkena izanki sejak mementuz Euskalli ratietan izanuntza